سبحانك لا علم لنا إلا معلمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی يفقه من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليهود ليست النصوارا على شئ وقالت النصوارا ليست اليهود على شئ وهم يطلون الكتابا كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فی ما کانو فیهی اختلفون ومن ازلمو ممن منع مساجد الله أَنْ ان یزکر فی هسمه واسعا فی خرابها اولئیک ما کان لهم ان یدخلوها الا لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عزيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فسم وجه الله إن الله واسع عليم دویمه رساله سوره بقرہ شروعه او دې هیڅګه اسباد د رسالتو او پاغه باندي د اعتراضات او جوابونه یو یو اعتراض چې تاسو استاد زموږ دشمن دي دا غي جوابو کو کل من کان ادو ول جبريل سوچ چې د جبريل سره دشمني کوي نو به نه هیده د الله سره دشمنی کوي یو دا جبرئیل وین د الله په حکم راغله ده دویم د چکم حکم راوړې هغه د پخوانو خبرو تصدیق ده درم هدايت اوصلورم زیر او بنزم منکانا ادو ول جبرئیل او مې قالا ف ان الله ادو للکافرين بیا دوه میںازو چېته د سلیمان ل سلام پاقی بیانې اوغ جادوګورو د غې جواب وکوو وما کفر سلیمان درین ته د کوړو د منطر رت کې الله پاغې دو فر شت را لغلی وي الله وما انز رال ملکین سرمې ترازمونږ د صیلفاظو نه منې کې جواب بیای واللهځ نامنو لا تکول را انظام اعتراض او مسئلے د نصحې چې کله یو خبره کې کله بلا جواب مان انصح من آیت او نن او داږي زمن کی نور مزامین ذکر کول پرونی سبق کی د عمل صالح د قبل دوه پارا اغه دوه شرطونه مونږوي چې یو اول خسرې موحدوي سړی <سدر> محد نوی د د عمل نه قبلږي ل کا بجه دری پونه کړړي سر دفی دی نو دو د عمل چې دی کوي دا د الله د رضا دپاروي او دریم خبره دا چې پای ک تعبیداری د جنابې محمد رسول الله ص الله وسلم <تصح> لکه بعض وختونو کې خکاري او غمن نه لکه مکمل کلمه دا لا اله الا الله محمد الرسول الله پور کلمه دا لا اله الا الله محمد الرسول الله وکل چې موازین باندې ختمي نو على اله الا الله وي اس کې وبانغه والا محمد الرسول الله او ير سره ویلي ونه شې حالا محمد رسول الله ورس غنا کو نو خو دا محمد رسول الله د ویل نو لا اله الا الله یوې باندې ختم کو اوس محمد رسول الله د محمد رسول الله ما ثابت نه لیدا غزي کی نو ګټو دا غزي کی وای چې رته پوره کلي موم یا یو سره د جنازي لایقامت شروع کی نو جنازه هموز ده کنه هموز بغیر د اقامت نه کیږي کی لازم به اقامت کې او څو سره دا کوم چیرې داخکار دایسه جنازیه اقامت کوما یا نبی علیہ السلام په ایدگاه کې د اختر د موز نه علاوه بر سوګ او ته ځان نه جوړ کی او راشد اختر د موز نه مخ کې د ورګه د موز کې او بیا د ورګه د موز کې او بیا د ورګه د دا نبی علیہ السلام نه وکړي نو دین ستاسو خواهش موافق نه دی بلکې دا د متتب جنابي محمد الرسول الله صلی اللہ علیہ و بیتا نو وہو محسنن فلہو اجروح اندر ابی چی مواہده نو اجر بالا در گئی او دا غاجر تفصیل بیگا مونگو او دا مونگو ای چی خوف رادون کی وقتی بدے یری کنا او تیرشی رو پسی بغم جننی اوز د یهود و کباحت دا غی سپک عمل زکر گئی ته دا ځان نه علاوه به بل څوک مرید الودا بي دي نه لري لکه اوسم چې لوګون د دین تعلق و سره یې چردا د مدرسالو رزید الله په دین کې لګولی نبي په دې ته مې جبريل امين وکال راځي ماله بو هر اړړي اعلان کې مونږ ټول طالباني او د قران مونږ ټول له علم طلب دی لوم کې اوسړه الله تبلیغ کي قبول کړل د تبلیغ د زی نږدې په خپل ځان احسانو غړني د الله چې زمانه سوخ واغښت او زو د دین په سوچ فکر کې لاړ کې اوسړه قرآن په نازره وای نو غت د الله احسان په ځانو غړني چې د دنیا ډېر خلکو خدای قرآن لفظ ز د کول له د انتخابو تخاوبو کوې یو څړه د قرآن ترجمه لفظي وای نو غت د الله احسان په چې د خپل کلام د مطلب اګستوده په اړه زمو انتخابو کو او اوسړه تفسیر د قران وای نو هغه د ځان غورو غني چې الله مات داسې وخرا کړي چې د تفسیر د قران زده کوم او دانه نه چې موږ د خپل عمل سبب بل چا باندې وسندو بلکې زموږ د عمل الله لا داغه دربار کی یو عاجزی یو درخواست پیش کوو چې الله مونږ درز کې حلال غټولو سره سره سو منټو ستا کتاب لو ور اگر چې په بویدو اگر چې مو ویل نشو اگر دځ د کوله مو نشو خو اللهغه محفل کې ناستو او الله ترا خپل دربار کې قبول کی ګور د نیکانو محفل کې ناست د کمال له اس سپیدے پلیت شیئے دے انتہائی خبیص شیئے دے جیدر سر اولے گو جائمے دی پلیتی شوئے خو قرآن کې دے اس وی زکر دے قرآن کی دے اس وی دے او دا غب نم با آغستو بانے تالہ سالوی احنے کئی ملائی خو سپیدے نو صرف دا اصحاب اکاف اسر کې گرتیا کے تلے اچیاغی حجرتوں کو باجاز ظالم نا چې هغه مشرکو او هغه هجرت کولو او هغه شپکسان یا و کسان ارسو چيو هغه روان شو شپموس سر روان شو هغه غار کې ودوشو په قران و وکلبهم باستن ذراي بالوسيد دا, دا دیسویګم دی خپل سنگلي د غار په درشل کې لګول دي او نه ده پاسه درسه وکاله اصحاب قاف وددی مړدی او سپه دغار خلا کې دغه سناسته جسوک رازي قران او وطحسبهم اي قاذا ته په بده ګومان کې دغه یو ویختی او حال حالدار چې غي نه دا باس درسه وکاله د مړګ دیر کړو اوس دغه سپځنوم قران دغه سوره کاف کې بیا بیا ذکر کای وای باج خلق وای چې درې کسانو سره لوروم دی څکه سا سان وایي ביنزو او شپګم سپېري څکه سا سان وایي چې ودا او اتم سپېري درې سالور پیری د غسبي ذکر بصوره کاف کې شوې ده خو ما تعلیم را کړه چې سپيله الله عزت ورکو د څو د وژناجد نه کانو خلکو مرګ کوي ايو نو محفل د قران کې کی کېناستل پنیت د دې چې الله را رضا شي خير من الدنيا وما فيها ته دنیا نه او د دنیا کې څه نه بهتر دی د الله د دین په سوچ کې صرف یو ماجیګر لګول یو او اود ماجیګر مثال زګه ذکر کوي چې په زندګۍ کې د ماجیګر اس حیثیت نشته کنه چې ته د جمعه د نروزونو نور په اړه نه لای ماخامي ډیر لګ وخت یو ماجیګر د الله دین ته د الله د رضا ده په اړه لګول د دنیا او د مافي خانه به 100 ڈالر ما بهتر شو ریال نه بهتر شو دروبې نه بهتر شو در 33 نه بهتر خوب اشر ده دي چې د الله کتاب رواالم او په دې خیال رواالم چې غره ناراض شي دانہ چې دې رګه وخلق ما بوري خبرې کوي نه زت کې نن درس ده د الله درزاده پاره شاه اسماعیل شهید رحم الله و یوځه ته بیان دتلو چې بیان یوګو او کله په پیزار زیت رور رسیدو د جمعه ته جمعه ډکه خلک لاړل دی کی او کس راغی او سلیدو پمنډه باندې راغی د شاسې په تپوس گئی اوس پی جنینا ویجی د شاسې بیانو شو یا او شو او هو زه ختمه لرم نړی العالم ویما وی جزبه د شاسې بیان وره ما وی او زما قسمت کې داغه دا بیان اورېدو زما قسمت کینو شاسې وته کینو او داغې نه خپله تقریری واج غا یو کستوکو څنګه چې د جمعې ماته کړه او داغې نه خا غا یو کستوکو چاته د پوزوګو ویشا سه وو چې جمعې ډګو ندومر جوص اول ولاته کې نه او چې دی یو کس له کولو وې زما د مجمع سره تړاو لري زما د خلکو سره تړاو لري ما خو مخکیم یو لکه کولو بیا م یو لکړې یعنی هغه الله لوې مخکیم کړه او اوس دین د الله رضا ده پاره چموږ د الله کذاب لګینو صد 12 داغه درزا کوله دا بار او تاسو له د قران د دلیل خدای قران دلیل چې پرز د قیامت باندې وا با محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله په دربار کې وایي سوره فرقان کې وراځي الله ان قومي اتخذو هاذا القران مهجورا الله زما امت دا قران د ځان نډې لره کې خدایو چموږ دا غي مسدا ګنه ګرځو بلکه مونږ دا الله کتاب ته ناسوهاله کیو دا الله سپیزل اسمنت اسمنت او زیات نه زیاتنی ما ګنټا چې کله مونږ شوک کرا شو نیو ما دا ګوریا ساتي د میاشتې تنخانه به ښه تر ده کدا یو مخامې الله قبول کو دا یو ما اسطنے. نو پدی باندې و با مونږ له په هرشي دا رسول الله د زهراګي او په جنۃ الفردوس کې به ان الله مقام راکې د حوض کوثر نه به د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پلاس د ابو اغلب راکې او دارنګي عمل نامو بخیلاس باندې راکې او د جنۃ تبو په خوشحالی باندې زه خبره دی بوره وجه يهود سرلغون د علم راغه نو يهوديان نو نه سواره خو فسدل دي دای څاړو دیندې استهزاء بل پروتو کې کول چمه لاسته پشانې دین دی آدین خو کډینې زمانه ده په کار موختانه وایو دا څه کنه دا ته چې سگه کدا آدینې مالنه ده په دا خبره غلطه ده وقالت الیهودو لستن نسوارا لاشه يهوديان وبوي جن سوارا هو بهز دین وای وقالت النسوار او نسوار او عیسایانو وبوي لستل يهود ولاشه يهوديان بهز وس يهودیان الله الله کتاب ورکړه او شی تورات دا د موسی علی السلام او نو سواراول الله کتاب ورکړه انجیل پلاس د چا باندې د عیسی علی السلام باندې اوس دوالو سره شریعتو د عیسی علی السلام قوم سره هم شریعتو د الله د کتاب په شکل د بایبل د انجیل په نوم باندې او د موسی علی السلام قوم سره هم شریعتو د تورات په نوم اس تورات د خپل زمانه بهتر کتابو او انجیل د خپل زمانه بهتر کتابو وو لقد دوا له اسمانيو دوا الله رعلیګرو خودی دوا له کې دوم ربو غزو حسدو دومره کې نوابا کې چې يهوديان او د نصرانيانو دین د او نصرانیانو د يهوديان دین د دین نه وي وی چې د موسی علی السلام بس قومي او کوي د عيسای علی السلام بس قومي الله یتون کتابه حال داې چې د دوړو کتاب لستو یو سرهات دی او بل سره اننجیل الله قذالې کا امداررنې قالل ل ناویللیغ کستانو لا لمونونه چې نه پودل په هیشت باندې مثلله کو په شان د نهدي لا لمونه د دی نه امیان ماددي امې جوړم تا کړشي ډېرم تا کړشي ډېرم تا کړشي دیندار شي عالم به خبره رسی کنه عالم ته الله پاک یو مرتبه ورکړي عالم ته الله رب العزت د خپل کتاب او د سنت متطهر او یو رڼا لګې چولید نو په کاردار شي مو علماء او په ځان خصوصا عوام خلق چې بلکل خبره نه کوي او مولاله غلط دم ناخلو زګه دا وارث د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وارث د نبی علیہ السلام دے او دا حضرت با دی او د حضرت په مصالحه باندې دیناسته اوس د عمل قران او سنت خلاف گئی د جواب به مولانا سي خپل ورغي ما او تا باغ باندې یو چفلانه ملال را کوي چفلانه مولانا سي بدا کوي نه نه بلکې د مولانا سیف سم لتسالون یوم ایزن تا سنو بدا غز ایک کتاب پوس کی گی ان ان نعیم نوی ٹول نلوی نعمد دا اللہ کتاب د چا تالا خپل د کتاب علم در کڑاو تا داگین سم رفی دا غز تے وا سم او دا عالم مقلف تے با بیان کولو باندے بلگو انی ولو کان آیا دا اللہ حبیب ہوئی کہ یو آیات دیز او دا او بللو الله او فرمای چې حبیب فرم عالم د قران ش خلق د الله کتاب خیا او متعلمن یا د ذکونګ د الله د کتاب ش او خادمن یا د دوړو خدمتگار ش او محببن یا د دوړو سره مینوک او پینځم مو جوړه غ فتح لك د دینه غورستو په هلاکت به هلاک بشي نمونه عالماند قران شو نه طالبان ده قران شو نه خادمان ده قران شو او نه محبان مينہ کوون کی ده قران شو نو مولیا نو په خبرو شروع کوم ډیر زوندی چې مولیا نو کور خاص کړی دي لکه ګیره ساتل توپای په سرول پټکه وهل ویدہ ده مولیا نو کار ده نو دا پیغمبر یوځی ده مولیا نو دا راوامه مو بنسي اوچه ساتل د یواج مولا د لپاره حکم نه دی او نه په موسکی حکم دی بلکې 24 غنډې کې سړی له حکم دی چې بنسی به د گیټو نه اوچه ته ساتي د الله حبی فرمای او ما تحتل قابین فینار کم لم کم برڅوک چې د گیټو نه ختای نو داب د جهنم به اور باندې داخلي کیږي دې مشکل دی ویلې چې موسکی موږ دریګو نه زسر پټه و نه بلکې 24 غنډې کې چې ار وخت د ګرځېنو سړېبا ګټي سرګندۍ او خځې به پټي سړېبا وختمه د مشتواب امر سه په بیان او ردو یو سړې د په ټوله ژوندۍ کې ثابته کې جنبيه عليه السلام په اسی ژوندۍ کې سرتورسل ګرځېدل نشي سپه تریا څو ځار کې سوګي ثابتولې د موسخبر نه ده چې یې مو ز کوما نو ټوپه په سرګړې ده. ټګې مې ځان نه چا په رګړې پټکې مې والے وې یم هرڅه چې کړې بلکې بس ساده ژوندۍ کې عام ژوندۍ کې نبی عليه السلام سرتورسو مجي ثابتولې نماتا هیر سټایل ز مخربېږي اعلان کې دا خبريات ساده دي د انسان جسم سره چې بی وفایي کوي د ټوله نمخ کې هغه ويخت کوي کله چې مړ په قبر کې کې خو دې شي او د د وجود سره تعلق لرونبه ويختبري دي پوهه مرز باندې د زدار نوښتلو شي ګنجي پادشي تکا دنیاک به زمون فخرو او بیا راز نور آزاد جدا کیږي خړمبه یوخته چکه مده د د انسان سره بی وفای کوي او دا غره یوخته م مس دانه ندی په کار حفاظت کول شي حفاظت یوکا دین ورته موایا نبی صلی الله علیه وخته ساتلې دي خواګه چې زمو ساتلی بګه چې مونږ یا غرسو ساتوږه چې مخکې ورستو یوم رې دا انا چې مخکې لوی ورستو واړه چې نبی علیہ السلام څنګه ساتلی بالکل چې بالکل دا سکه ټول یو شان دی د سرن حواله تر شنو پورې دا د نبی علیہ چې مونږ ډیر سيزونا د دین علماء وبو رخص کړی دي الله واي آ کسان چې لا يعلمونا چې نه پويدل نو غي به مثله کولم په شان دونه نه ردي فالله يحكم بينهم الله په فیصله کوي د دې په مېز کې پر از د قیامت فيما كانوا فيه يختلفون تعاق چې ودي اختلاف کوونکی ومن ازلم ممن من منا مساجد الله ومن ازلم از لموکی د اسی د اسم تفضیل روڑے مطلب دا دے زیاد ظالم دا غچان سوک کے دیشی چی خلق دا اللہ د جماعتون نمہنی کئی چې دا اللہ کتاب پا گیا چی اس قرآن کریم دلدہ کہ ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ ایسکو رفی اسمو سور اناعام کے امدر کسی مضمون رہو دی آلتا ہوئی ومن ازلم ممن افترال اللہ کذبہ او قص ذبا بیاياته سوق د غړ ظالم دا غ چانا چې په الله د روغ وي دا الله کتاب د د روغ جنوي او سوره کاف کې وایو ومن ازلم سوق د غړ ظالم دا غ چانا ذکر بیاات الله د آیات ربه چې دل نسيت د الله په کتاب ورګول کېږي دغه محلې نو غړ ظالم خو به یو کسي نور قرآن لري او غړ ظالم وي جمعت نه منې غړ ځالم دی چې الله دروغ جوړې نو غړ ظالم دی او چې د الله کتاب ور د ویاني کې او دې فن اخلي نو دی غړ ځالم دی حضرت شیخ په دې کې تدبیق کولو هغه به به باندې کوونکې سو خلک د سنام منې کوي سوک د سنام منې کوي نو به باندې کوونکې غړ ځالم دا وسوک دی چې د الله د جمعات نه سره منې کوي چې جمعات ته مستمر راځه جمعات کې الله کتاب نه و به باندې کوونکې غړ ځالم د جمعه د منن اکاؤنٹ کې ده دروغ او جوړول او تهمت لگول خلک تهمتونه لګایي خو په تهمت لګو انکو کې په دروغ او جوړو انکو کې غرت ظالم او اسوک دی چې بالله دروغ وي د الله پیغمبر دروغ وي او دارنګي د محلو لګي غرت ظالم نشته او غرت ظالم دا غچانه برسو نشته چې هغه د الله د کتاب نه مخړی نمانه دا شومن ازلمو سوغد دې غټ ظالم دا اغه چانا منعام مسجد الله يجمنه خلک د جمعتون د الله نه ايس قرفي اسمو چياتي باغې کې نوم د الله وسعفي خرابها او کوشش کوي پران هول د جمعتونو کې اوله کما كان لهم او د جمعتونو د دې چې په کې وته وایي د قرآن درس نه کې الله حبيب وي مساجدهم د هم خراب و من یا خرابو منل ہو ده جمتون ب په نق شوکاربانې ډیر خسته جوړ کړيخوا خرابو منل ہو ده د دنین کار وپکې نه کېږي عمل س ش ددلال الله ک دا په پهې نه سووکې دکی ب بل تخوای اولای ماکان معکان نله هم دا کسان دی مناسب دی لله ایت خولوها چې دن نشیری جمماتتونو الله اللهفین مګیری دونکی۔ لهم في الدنيا خزي دیدې بارا په د دنیا کې رسوایدہ چې څوک د الله جمعه سره کور سره دښمنیکای الله یې رسوا او ذلیل بوي ولهم فی الاخرته عذاب نزیم او دیدې بارا په اخرت کې عذاب لوي ولله ولله المشرق والمغرب او خاص الله لارې طرف د مشرق او د مغربا یعنی مطلب دا چې کم طرف ته تا تا د الله د کتاب د بیانونو مکملاوی ګینو لابس دا الله کتاب بیان, بیان کا کاغه مشرک کیو که مغرب کیه تاریخ بن زیاد چې کله د دریاب نه شو او لےګله او د پارا د jihad نو کیشته راځه ما کی او تول له دلی ورته کوې سزوله مؤمنان د تبوس گئی چې او تاریکا تاه کیشته اوسه زولی مونږ د ملک راغلي او جنگ دانو کوم شکست خوړو نو زمونږ د ديغتلارغه بیانوي هغه ورته ال احب هر ملک ملک ماست هر ملک چې ده هغه زمام ملک ده نو د خدای ملک څنګه شوی نه ده او د سوالګری خپې ماتې نه دي چې دې ځکینی پر ځواب دي کیو کنه یا به مونږ دلته اسلام جند لاغو او یا بدل د شهیدان کیغو وللله المشرق خاص الله لو اختیار د مشرق او د مغرب فاينما تولوا نکم طرف ته جدا ثم فسم وجه الله نهال ته دار رضا د دا الله الله پاغبان رضا ده ان الله واسع عليم یقینا الله فراخا الوالد چداغه د علم چا چاته نه معلومات عليم په دې پارسيز باندې دا هر یو سويدا او نقصان غته معلوم دي بیا ګوري وکالتل يهود او ويل به يهوديان له ستين نسوارا لا شي چيله دينه سوارا پيز دينبان نه وکالتن نسوارا او ويل ونسوارا لهست يهود ولا شي نه دي يهوديان پيز دينبان وَهُمْ أَوْدَا دا يَتْلُونَ الْكِتَابَ کتابه للی دا الله کتاب یو سره تورات او بل سره اننجله قذالی کااندداررنې کالله زینا ویلیوا کستانو لا یا لممونونه چې نه د داله دا په کتاببانې مثلله قو پشان دوينا ددي فله هو نو الله بیما کان فیه یختلفون تعاگ کی جودی اختلاف کو انکی ومن ازلم او سوک زیاد من ظلموا اوسوک ددی زیاد ظالما پ من قون کو کی مم من دا غچانا منع مساجد الله چ منگی خلق لار د جمعت دونو نا اند د خبر نای یسرف یسمه چیا چپای ک نند الله ان د الله کتاب وساع فی خرابها او کوشش کئی بخراب ہو لداغی کی په خراب ولوداږي کی اوله एकदा گسانج دي م کا لَهُمْ اون نهدي مناسب دي لله اید خوروه چې نهنووزیدی جوماتته الله خائفین مګر یریدون کې لو في دنیااخیزیون دی د باره بدونه کېره سو ده والله همفل او دی دپره پ آخررت کې عذااب و نظوی د ډیر لئول الله حل مشره او خاص اللهله ر د اختیار د مشر کو د مغریبه ف ما واللو نو کمم طرفته چې ځ تاسو کمم طرفته چې مخکو تاسو فسم وجه الله نو بس حالته د رضاده الله ان الله به ش الله چې د واسی ع فر المله د او سر سلام وله س د قامرزمنه والی <سؤال> چې ستاره زېقامرزمنه ما د خفقې هميشه د قران او سنتو پر اساس نومونه شي ربنا اتنا فی الدنيا حسنا و حسنا کن